Шаланда в морі Трамонтан дмухав з берега. Був місяць січень чи лютий. Море замерзло на сотню метрів. На морі розходилися хвилі. На обрії вони були чорні з білими гривами. Добігали до берега напроти вітру. Вітер збивав з них білі шапки. Коло берега кригу розбив штормок, а все показувало, що незабаром ревтимий справжній штормило. На березі стояла стара половчиха. Одежа на ній віялась, мов на кам'яній. Вона була висока та сувора, як у пісні. Одесу видко по другий бік морської затоки. Це місто обдував Трамонтан. Воно височило на березі, мов кістяк старої шхуни, з якої знято паруси, лагодять на неї мотор чи парову машину. Одеса переживала чергову морську зиму. Вітри всіх напрямків не минали її, Тумани з моря заходили часом. Мокрі, густі, сірі тумани. От і тепер туман насунувся раптом з моря і закрив Одесу. Половчиха стояла нерухомо. Обіч порилися коло шаланд на березі рибалки, зартілі. Море виштовхуало на землю шматки криги. Холод проймав до кісток. Трамонтан дмухав широкою рівною зливою. Була надморська зима, зимовий туман. За його запоною гримів уже серед моря шторм, докочуючи хвилі дужчі й вищі. Засвітився одеський маяк, смуги червоні і зелені проміні, червоні і зелені. получиха, вирядивши в море чоловіка, виглядала його шаланду. Її серце обдував Трамонтан. Її серце ладне було вискочити з грудей, а з моря йшли холод та гуркіт. Море зажерливо ривло, схопивши її, «Мусія!» Вона не показувала перед морем страху. Вона мовчки стояла на березі, висока і сувора. Їй здавалося, що вона – маяк невгасимої сили. «Ой, пішов ти в море, Мусіечку!» – голосила вона мовчки. «Та й слід твій солона вода змила!» Та коли б я знала та бачила, я б той слідок долонями прогортала та до берега тебе покликала. Ой, подми вітре трамонтане, от в море негоду та от й тумани. А я стоятиму тут самотня до краю, і хоч би з мене дерево стало, то я Усіма вітами над морем махала і листям би шуміла. І після довгих віків показалась шаланда в морі. Ледве мріла вона серед хвиль, надовго ховалася за водяними горбами, з'являлася на хвильку і впірнала, мов, у беззодню. Вона билася з штормом груди в груди. А на березі лише шерхіт хвиль. І страшно глянути на Шаланду, як людина. Самотня вона серед водяних гір. Розгойдує її море, кидає через хвилі, прошиває нею хвилі. Холодні бризки печуть вогнем, примерзає до тіла мокра одежа. Тільки ж не піддається рибалка. Мусій з чужим чоловіком б'ються до берега. Стара половчиха не зводила з них очей. Її серце було з шаландою. На березі гомоніли рибалки з мусієвої артілі, селище селища бігли діти до моря. На березі виріс натовп. Осторонь стояла стара степовичка половчиха. Вона мужньо дивилася, на боротьбу її чоловіка туман кубливсь над морем, бублютий холод. «Гребуть?» – сказав хтось. «То хіба допоможеш їм у такий шторм?» Молодші рибалки кинулися до шаланд. Їм заступили дорогу старші. «Не дурій, хлопці! Шаланди загинуть, і вас, краби, поїдять! Артіль наша бідна!» Голова ртілі, мусій половець, він нам за шаланди голови подриває, коли живий випливе.